Hej och välkomna till den här föreläsningen som kommer att handla om hinduismen. Det här är del 1. Ja, hinduismen är faktiskt världens tredje största religion. Det här har att göra med att man har så otroligt starkt stöd i Indien. Och som ni vet så bor det väldigt många människor i Indien. Över en miljard. Och 800 miljoner av dem här är faktiskt anhängare. Och ja, troende då. Och utövar hinduismen på ett sätt eller annat. Och som ni kan se på kartan här så har hinduismen inte särskilt stor spridning i världen. Det finns bara i ett fåtal länder förutom då just Indien. Så egentligen kan man diskutera ifall det är en världsreligion eller inte. Och egentligen så kan man också diskutera om hinduismen är en religion överhuvudtaget. Därför att den bygger inte på någon religionstiftare som är kristendomen, som har Jesus, eller som islam, som har Mohammed. Eller till och med som judendomen, som liksom har Abraham. Utan de har egentligen ingen grundare. Det finns ingen startpunkt egentligen för när, religion, när religionen startar. Det finns inte heller egentligen någon gemensam kärna överhuvudtaget. Men om vi utgår ifrån att det är en religion, så är det i alla fall en religion som går i arv. Och hinduismen går faktiskt i arv från föräldrar till deras barn. Och sen går den vidare till deras barn och till deras barn och till deras barn. Och så här har det gjort jättelänge. Faktiskt över 3000 år. Därför är de flesta liksom, traditionerna och gudarna jättegamla. hinduismen är faktiskt en av världens äldsta religioner. Och det här gör också att religionen är väldigt knuten och bunden till Indien. Eftersom alla heliga platser och tempel finns där. Och det är där som, vad heter det, religionen har gått i arv. Från far till son och så vidare. Och det är egentligen inte heller en missionerande religion. Jag menar, när man är kristen så försöker man övertyga andra om att bli kristna. Eh, Likaså är det för muslimer och så vidare. Men hinduismen är inte en missionerande religion. Utan det är en religion som går i arv på samma sätt som judendomen. Man föds till hindu. Alltså om du liksom bor där och dina föräldrar tror på det. Och det här gör ju liksom att religionen är låst just till Indien för att det är där den alltid har funnits. Och det är att den sprids ju inte så mycket heller eftersom den bara går i arv utan de försöker inte övertyga andra om att bli hinduer. Men tack vare den här nya tekniken och transportmedlen som har kommit de senaste hundra åren så har religionen spridits i alla fall en liten del till resten av världen. Och det lite roliga är ju det att hinduer tror faktiskt på flera tusen olika gudar. Det finns ingen grund för vilken gud du ska tro på och vilken gud du inte ska tro på. Du kan tro på en, du kan tro på flera. Det är liksom ja, upp till dig själv. En av de kändaste gudarna är i alla fall Brahma som är skaparguden. En annan gud som är kanske den mest kända det är Vishnu eller Krishna. Det är egentligen samma person då som kan ta olika personligheter. Avatarer kallar man det. Och Krishna eller Vishnu det är världsguden. Den som håller koll på allting. Se till så att allting snurrar runt och funkar. liksom. Och vi har också Shiva, skaparen och förgöraren av universum. Ofta så framställs Shiva som den onda eftersom Ja, det är som sagt förgöraren också av universum. Och det finns tusentals olika gudar. De flesta har könlösa ansikten, det vill säga man kan inte säga om det är en kille eller fall det är en tjej. Vissa har också djuransikten. Vi har elefantguden där. Och det här har att göra med att förr i tiden så hade varje by och varje stad i princip en egen gud. Och eftersom i Indien har det alltid funnits mycket folk så det har liksom alltid funnits flera tusen byar där. Det här gjorde att det skapades också flera tusen olika gudar. Och det här gör ju då att landet får egentligen ingen gemensam identitet. Jag menar, hinduismen har ingen gemensam kärna. Därför att i en by så kunde man dyrka en gud. Och i en annan by så kunde man dyrka en annan gud. Och sen kunde ja, liksom vissa städer ha någonting gemensamt med andra. Men det var ingen liksom by som hade gemensamt med alla. För att alla dyrkade sina egna gudar. Och alla de här byarna hade också sina egna traditioner. Och vad som liksom de tyckte var riktigt och sådär. Och det här är ju att hinduer, de vill inte ens kalla sin religion för hinduismen, därför att de tycker inte att religion passar in på deras liksom tro. De vill istället att man ska kalla den Sanatana Dharma, det vill säga den eviga läran. Det är egentligen... Det finns faktiskt bara en sak som hinduer har gemensamt, trots liksom att de tror på olika gudar, och så, här, så finns det i alla fall en liten grej de har gemensamt. Och det är reinkarnationen, det vill säga själavandringen. Det vill säga att man, när man dör så återföds man som någonting annat. Och de tror liksom att allting har en själ, till och med djur. Och det här gör också det att hinduer helst undviker att äta kött. Det kan ju liksom vara deras mor och farsa som har dött som har återfödts som en gris. Och särskilt kor tror man är heliga. Så man får absolut inte äta någonting som kommer från kusser Sen finns det saker som de flesta hinduer har gemensamt. Bland annat då tron på karma. Det vill säga att goda gärningar ger... Bra karma och onda handlingar, då ger dålig karma. Och det här bestämmer sedan hur man ska födas i nästa liv. Så om vi tar typ Johan här, om han liksom är riktigt elak och riktigt dum och gör massa, ja, han kanske misshandlar någon, eller han kanske är själ han kanske bränner ner någons hus, ja, vad vet jag, då kanske han återföds i nästa liv som en Åsna. Men eftersom åsnan inte kan göra så mycket dumt så kommer han per automatik att återfödas som någonting bättre. Kanske ett får. och Eftersom fåret inte heller kan göra någonting bra eller dåligt så kommer den återfödas som någonting bättre så till slut så blir det människa igen. Men det absolut bästa man kan vara är ju människa. Och det har att göra med att vi kan ta oss upp och bli ingenting igen. Vi kan bli ett med världssjälen och det är det som hinduer strävar efter. Så målet är egentligen att inte få någon karma alls. Och det är först då egentligen man kan bli ett med världssjälen också. Vilket kallas för moksha. Så egentligen så ska man inte göra bra eller dåliga handlingar. Ja, Om man måste välja någonting så ska man såklart göra bra handlingar. Men helst så ska man försöka undvika att göra någonting. Man ska liksom försöka istället bli ett med världssjälen. Och liksom hitta inre harmoni. För gör du det, då kan du komma ut ur det här eviga kretsloppet. Därför att hinduer tror att det här eviga att det är lidande. Därför att allt man gör liksom på den här jorden kan inte bli bra. Här kan vi bara få materiella saker som pengar och bilar och smycken. Och vi kan aldrig liksom få den här riktiga glädjen. Den kan vi bara få när vi blir ett med världssjälen. De flesta ändå tror dock också på kastsystemet och respekterar och följer det. Och kastsystemet är egentligen en indelning av människor i fyra olika klasser, beroende på vilket yrke och vilken status man har i den vanliga världen. Högst upp så har vi präster, också kallas för brahmaner. Sen har vi krigarna. Sen har vi hantverkare och bundare och sist har vi slavar och tjänare. Det är de här fyra klasserna som finns. Och det här systemet infördes egentligen redan för typ 2-3 tusen år sedan av det folkslag som invaderade och tog över ingen som kallas för arger. Och klasserna avgör i princip allt. Därför att hela samhället bygger på de här klasserna. Så många hinduer bara umgås och gifter sig inom samma klass. Det vill säga en som är liksom, ja men tillhör prästklassen han skulle aldrig liksom umgås och gifta sig med någon som var tjänare. Så de lever lite grann i ett gammalt system. Det som vi hade här tidigare med adelsmän liksom högst upp. Och sen har vi hantverkare och så här som kallas för borgare. Och sist liksom längst ner så har vi typ bunder. Lite ett, ett sånt typ av system. Och alltså folk ser mer på människor som har en lägre klass. Som kanske tillhör de där tjänarklassen längst ner. Och det här har också fått väldigt många av de här lägre klasserna då. Eh, framförallt då tjänare, slavar där nere och även ja, bunder och hantverkar och sådär. Att konvertera till buddhismen istället. Därför att då slipper de det här trångsynta och gamla systemet. Så hoppas ni gillar den här föreläsningen att du fortsätter kolla på nästa del. Ha det bra så länge. Hej!